Ciodată un pădurar și femeia lui și avea un bălțaș pe care îl chema Ionică. într o zi, pădurarul se duse la pădure, ca de obicei, numai că acum îl luă și pe Ionică cu dânsul. Băiatul era însă prea mic ca să-i dea o mână de ajutor tatălui, așa că nu se apucă să colinde de pădure. Tot mergând și mergând el așa, iată că ajunse la marginea unui râuleț răsărit ca din pământ pe acolo. Iată-și un riu, strașnic, jos straive, Ionica, și fuga la până. După că însă băiatul v-o sluși în glas. Nu, Ionica, să nu te scalzi aici. A tata, e tare caldă acum la amiază în pădură. <laughs> Nu-i sunt atent tău băiețaș. Cum? Nu, sunt un și-mi pot schimba gheața cum vreau. Cum un pitic? Mă vezi? <laughs> sunt la piciorul tău în iarbă. <laughs> Dacă n-ai să mă asculte, să te țiești amară. Ionică n-a mai ascultat însă de povața piticului S-a aruncat voios în undere răgoroase Iar când a ieșit... Ia a primit, dragii mei! uite la el, un și Că și ce păr ciudat are! Vezi că privoare dragă Cum să nu e curașule? Nu prea mă dumiresc în fașa păr N-am pomenit de când sunt Ce spui fumat, Spun că băiatul are păr de aur Păr de, de aur? aur, auzi? i Un coptul! Un S-a mai fricoșat Ionica Aflând că nu mai are pe cap păr ca toți oamenii. Alergă la o fântână Să se uite în oglinda apei Într-adevăr Zulufi era cu totul și cu totul de aur Da Ba, acum apa îi arăta un băițandru Mai mare decât să știuse să până atunci Un flăcău Pasămite, apele râului fusese refermecate În acea clipă Se gândi ce vor spune ai lui Când îl vor vedea așa schimbat Vă râde cu toții de Hotărâl a amărât nevoie mare să nu se mai întoarcă acasă, să rătăcească prin pădure și mai bine să mănânce lupi decât să dea ochii cu tătâine său. Tot mergând și rătăcind prin pădure, Ionică găsi prin iarbă o nucă de aramă, o ridică și-o vârânsă, mai merse și mai mersă și, ce să vezi, găsi o nucă de argint. O și pe aceasta, dar nu făcut nici șapte pașcă, de data asta, trebuie să mai ridice din iarbă o nucă. O nucă numai și mai din aur. Hm. Mă întreb la ce mă vor folosi, că de mânca aveți bine, nu sunt bun. Să nu le arunci, flăcăiași. Cum? Vor fi bune ele odată și dată la ceva. Cine a vorbit așa? Nu cumva calul de acolo legat cu funii de un copac. Ba chiar eu, flăcăule. Aha, Spune, ce cauți aici în pădure? Ce să cau? i m-a adus stăpânul meu. Cică să mă mănânce lupi, cam am îmbătrânit. Dar știu una, mi-e dat să-mi tireresc dacă m-o afla vreodată un băiat care mai întâi va găsi trei nuci. Una de aramă, alta de argint și cealaltă de aur. De aur? Ce tot spui acolo? Păi nu le-am găsit chiar eu, mai adineau. Până nu le văd, nu cred. Ei, fie. Iată-le. Dar ce cu tine? După cum vezi, s-a împlinit. Mă simt ca un mânzoc de șapte luni. Dar tu, tu, mă rog, de ce ești așa obișnuit? Cum să nu fiu băleană cu asemenea ni oamenii? Că mai curând mi-aș lua lumea în cap decât să mă întorc acasă. Ar trebui să te bucuri. Acum par curat ca un făt frumos, Iar fiindcă ai găsit cele trei nuci, să știi că ai să ajungi un viteaz fără pereche! B-am chiar împăratul țării! Ai auzit? Am să te învăț eu, de altfel timpul potrivit, cum să folosești ce ai găsit! Nicio o grijă! Adevărat? Adevărat! Și acum, hai și calecă! Și l-a purtat Bălanul pe băiat ca vântul și ca gând Și l-a dus departe, peste nouă țări și nouă mări Până la curtea unui împărat Ce domnea peste toate părțile acelea de lume Acolo Ionica s-a tornit argat la grădinile împărătești Căci de lui era bătrân și nu mai de cu munca A doua zi, de bineță, în s-a acoperi părul cu o bășică de porc și începu munca pe înfloritele straturi ale grădinilor palatului. <laughs> N-ai făcut bine, măi, băiatul moșului! Auzi la el să ascundă de plete cu o bășică de porc! <laughs> <laughs> băi, băi, băi, eu zic că e de scop, no, mai bine pe ele că sunt mai arăt păterea să nu Să nu faci așa ceva feciorul moșului, că-ți bătrânii, că-ți într a vrea omul de ispravă în locul meu. Ei, dar ce văd? Un copil de curte, tezi cele mici, să vedem ce dorește. Porungă de la Maria sa, stăpâna mea, să vă învățișați de îndată înainte. Bătrânul grădinar și ucenicul său Au lăsat treaba baltă și s-au arătat înaintea domniței și măriei voastre Așteaptă porunca De poruncit? N-am ce vă porunci Numai că te rog, moșule Spune-mi, cine era feciorul acela cu păr de aur Pe care l am zărit ieri? spune cine? Este... A, cine e ei? da. A fost, domnița mă. Ce zici? A fost și a plecat. Un argat care a vrut să lucrezi la grădina. Locul lui acum e ăsta. Pe cum vedeți, un pleșu, domniță. <laughs> un doblaș lucios. Un <laughs> doblaș lucios? Bine, moșule puteți pleca. În ciudată, domnița privea pe urmele celor doi cum se tot duc. Cândodată... Cum de nu m-am gândit? Parcă... Parcă pe gulerul și băiatului am zărit un fir de păr de aur. Între timp însă și moșul văzuse firicirul de păr de aur de pe vidul băiatului Hei, grădinarilor, grădinarilor Din lor. vă dea de seamă Mă tem că da, ajută-mă repede să-l ascult Da, așa Ia de ce v-am chemat Da, da, Dumnezeu! Vreau să aflu ce fel de flori îmi veți aduce mâine Garafe? bujori, Cream? Nu, nu mă niciun frișor. Și totuși lucru curat cu feciorul acesta nu este Au trecut câteva zile de la întâmplarea asta și într-o zi s-a dat sfoară în țară că cei mai viteji, cavaleri și luptători în împărăție, se vor întrece luptându-se cu spada Atât aștepta și băiatul nostru. Îndată s-a apucat să se sfătuiască cu bălanul. Oh! Ziceai cândva că ai să mă păvățuiești ce să fac cu nucile. Păi chiar asta și vreau. Scoate nuca de aramă hmm? și a zvârnă sus. Cu aceasta te vei preface într-un cavaler cu straie de aramă pe care nimeni nu-l va învinge vreodată. Iată! Dar nu, nu, e curat de necrezut. Ia privește -i. M-am lubeșmântat cu adevărat în straj de aramă. Care, drept să-ți spun, te fac și mai tipeși decât ești. Ca un făt frumos. Să nu zăbăvim însă. Ne vom furișa pe poarta dinspre grădină să nu ne vadă nimeni. Acum, acum poți să scoți și tichea din pe cap. Nu m-am înșelat. Este într-adevăr Băiatul cel cu păr de aur, pe care să-l De ce o oară și la ascunde? De ce? De ce când ar un atât de minunat? E bine, dacă nu vrea să se afle, am să mă prefac și eu, că nu știu și gata. Am să-l când însă mereu de aici, de după tofișul acesta de trandafii. Întrecerea între cei mai buni luptători din împărăție, de-întoi, s-a împăratul aici de față dăruiește o pungă de aur cu o mie de galbeni celui care se încumete să-l firuiască pe Cavalerul Mărgărin. Cavalerul Mărgărin viteazul vitejilor care până acum a bătut în spadă cu cei mai buni lucrători din întreaga împărăție și am a învins de -a rândul cine se încumetă să poftească. Îngăduite-o, fie, să mă încerci și eu norocul. Vrei adică să te măsori cu bravul mărgărin? Da, bine cavalere cu păr de aur! Și cum zici că-ți spune? Păi numele meu nu este cunoscut, așa că bine ați face să-mi spuneți ca până acum. Păr de aur! Luminăția sa împăratul dorește să vorbească. Dacă și vitejia ta, Cavalere, este pe măsura frumuseții părului tău, atunci îți voi da de soție pe fica mea cea mare. Voi nu băgaţi de seamă că păr de aur se clasă, Nu mi se pare! Nu te lăsa voi nici se neconștiu cu păr de aur! Hai, cavalerii, Margarit. Mărgărit dă din colţ în colț. Păr de aur la Intra de Intradefort, tare mă tem că te da asta Mărgărit va fi Iată, uită! Vă loc la, v colț colț. la v nu mai luptă! Maria sa Împărăcule îl poftește pe învingător în fața înălțimii sale! Dar spre nespusa uimirea celor de față, Flăpoul nostru a încălecat pe Bălan și taciți drumul. N-a trecut însă multă vreme și un nou prilej de petrecere s-a vestit la curtea împăratului. Asămite, fica sa cea mare vrând se alesese cu mărderin, dar cea mijlocie să se lasă mai prejos. Stăpâne! Ce-i frățioare? Astăzi, astăzi am să arăt și eu ce-mi pot copitele. Cum așa? Ce tot spui? Ia că vine! S-au vestit în treceri între cei mai buni călăreți din cele patru zări ale împărăției. A venit acum vremea măritișului și pentru fata cea mijlocie mm, a Știu, Știu și tu, dar n-ar merge dacă mă cunosc eu acela de la petrecerea trecută. Nu-ți face griji! Vei avea acum strai de argin, mm? iar pe cap chibără. De argin? strai? Dar cum? Spune! Ia că bine! Ți-au mai rămas două nuci. Ai uitat? Nu, nu. E bine, acum e rândul celei de argint să împlinească minunea. De data aceasta, datorită ei, vei ajunge cel mai strastic călăreț. Cum se vede întrecerile sunt întoi N-am s-o situare ziua. Vom vedea îndată străcunele dacă-i așa Hai, balane, prețioare, Crească-ți la Că n-a fost schip să le întreacă niciunul dintre cavaleți Măcar că de pe caia acestora curgeau râuri de spumă. Când s-a sfârșit însă întrecerea Surioară, ce se întâmplă? No, asta mă gândeam și eu În loc să vină să-și primească răsplata Cavalerul dă pintel și fuge Și acesta, la fel ca și păr de aur Privește! În goala calului a curat băiatului Chivara de pe caia Are plete de aur Bărdea! S-a întâmplat și a doua oară cu frăcăul cel mea zdrăvan, a doua zi însă cine uda de zor straturile de firii? Ionica cel pleșuf. Nu mult după aceea s-a dat sfoară în țară să se strângă din nou cavaler din toate zările împărăției, să-și aleagă și domnița cea mică un soț. Fata mea, precum văd, te hotăresc ca am nevoie ai? De șapte ceasuri trec și tot trec pe dinainte, fel și fel de fecior, dar de aruncat, mă de aur, încă nu l-ai aruncat. Și fără grijă, am să-l arunc eu, tată. Și încă la picioarele unui făt frumos. Făt frumos? Frumos de tot. Și care va avea părul totul și cu totul de aur. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, și unde-i să găsești un asemenea bărbat, fata mea e? Cine știe, tată, poate să-i vii el unul, mai știe? <laughs> până una alta am tată poruncă să-ți aducă un trandafir cu floarea de aur La ceva va folosi strălupcirea lui? Ah, ia, uite, vine grădinarul cel plesiu cu trandafirul Îngădească, lumineția voastră, să dă lui domniții da. această minunată floare crescută chiar de mâna mea e, da, este de aur cum am poruncit eu, cu o mai te-a lasă, este tot ce ne-am dorit și îl zăgodez mai de preț decât unul de aur. să piei din ochii mei! Am să pun gudă Au! nu e mai pomenit! Cineva m-a lovit cu un mor de aur! Cine-l fi aruncat? Eu! Cum? Dormiți? A ales un grădinar? în preșur? Bine. văzut, văd? totuși nu-mi vine să cred ochilor! Fica mea cea mai mică a aruncat mărul de aur! În băiatul de la grădină, că-mi asta. și Dar cum? Cum e cu putință una ca asta? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate visez Nu Nu, tația, nu visez Tot ce vezi e adevărat Cum adică? Așa cum a văzut Maria ta Cât s-a mămaniat împăratul de alegere a fi bine adică nu vă spun Atâta doar că din ziua aceea a alungat-o cu alesul ei, cu tot din pătătura palatului Au mers și-au tot mers băiatul și cu fata nouă zile și nouă necuți Până ce, într-a zi, au ajuns în marginea unei păduri de nimeni până la ei în blată Acolo îi așteptau o mândrăție de palat mai mare dragul Pasămitea, vă să se grijă bălau că nu degeaba era el năstrăbat Zi, stăpâne! Stăpâne! Îți aduc o veste amarnic! Spune! Stăpâne, e război în împărăție! Hmm? Vrei împărat? A pornit război împotriva țării noastre! Hmm. E vai și amar, stăpâne! Tirgurile sunt înflăcite! Spui! Cum ai Stăpâne! Cum auzi? Împăratul și genirile săi au pornit cu astea să-i pe vrăjmașii! Dacă e așa, eu să stau degeaba, balane, e Pornim la lupte! Vreau cum și e umărul la rungarea vrăjmașului! Le vom lupta, stăpâne! Dar știi să mânești palu, juca nimeni alt! Și e zi tineri, Vrei să vii cu noi în bătălie, Vreau să mă lupt. Doresc să-l zdrobim pe dășmat. Mai, mai, te uită ce voinic. Da. Dacă ți-ar merge și Paulos cum să merge gura, nu e așa măria ta. Mă place ăsta Pleșuv. Nu prea cred eu că ne-ar fi de folosință cu ceva în bătălie, nu? La genere dreptul cum grești, dar eu zic să te îngrejezi să capete și eu un cal și mi arme. Cum? Dacă vrea să meargă la luptă, apăi să meargă. lasă-i mine, toată socrule, dacă nu-i o place... HEI, TINERE! Uite, buzuganul de coleaș și telegarul ăsta care scoate flăcări pe nări. Ce mi-au dăruit-o bunii mei cum neței. Oarbă e, proastă e. M-a vărât în zmârcul și acum pas de ieși. Am crezut cum nații mică și vorbate joc de mine, dându-mi asemenea mărțoagă și ciotul ăsta de sapie ruginivă. Las pe mine însă. Bălane, banane! frate nezdrăvane, zările străbate și din zmărc mă scoate. Iată-vă, iată-mă, stăpâne! Ai și venit? În cale, că stăpâne! Lasă mărțoaga că nu-i vreme de pierdut! Ți-am și paloșu! Cât ai bate din palme, Bălanul l-a și dus pe băiat drept în vălbașagul luptei. Te nu te lăsa! Nu te lăsa, stăpâne! Așa! Spargă bine de seamă la dreapta! Vrei să dai, <laughs>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 și a tăiat și a tot tăiat în stânga și în dreapta paloșul flăcăului nostru Fără să bage cineva de seamă până ce-a băgat groaza noștenii lui Draiști împărat Atunci aceștia câți au mai rămas au dat bir cu fugiții și nu s-au mai oprit decât în împărăția lor Peste câteva zile la curtea împăratului biruitor au început petrecerile Da cânte muzica. să da se veselească toată lumea pentru slava și cinstirea vitejilor noastre oșteni. A, dragă cunoțele, știi ce avem de spus? Mai e vorba? Așa. Îndingătorii! vitejii, Noi, noi suntem tată-socrile! Eu știu că voi sunteți să fiți sănătoși, dragii mei, și s-am trăit. Dar ce-o grădinarul, ce -o La tare mă tem că o să mi se strice tocmai acum cheful. Luminat împarate. n ascultă ce spun ginerii măriei tale. Cum? Ce? Că nu dânsii sunt cei care iau un frânt și alungat pe vrăjmaș. Nu! Cum dar cine mă rog? Ha, ha, ha, ha, ha. Cine băiete, cine ea spune? Eu, Maria! Asta îmi trece orice măsură! Un minciun, gogonată. Ba, de cum! Cei care umblă cu minciun, Gogonate, chiar dumneavoastră sunteți! Aaa, la fara! La fara! La fara! La fara! un fara! un fara! La fara! La fara! La așa! La Am scotat cum vine asta, Mărgăritare, nu o Nici eu nu mă prea zmiresc, dragi mei gineci. Așteaptă o clipă și vei înțelege, Maria. Și abia atunci băiatul nostru sparse a treia nucă, de-asta dată nuca de aur, și pe dată se înteșmântă cu straile cele mai minunate ce s-au văzut vreodată, cu sute cu fir de aur și bătute numai nestemate. Oh, dar cât de bine seamănă cu băiatul cel chipeș cu straie de aramă. Da, da, parcă și cu cel îmbrăcat în straie de argint, A? nu? Cel de la luptele în spate. E frumos și chipeș, ca un făt frumos. Păi cum să nu semene surioarelor dacă e unul și același? Și totodată soțiorul meu ce listeț și vitează. Brată, dragă! Ai venit și tu? Bumba noastră, senioară! <gri> sigur, de mândru ești mândru, n-am ce zice, dar cum poți să ne dovedești că tu ai fost în bătălie și ai zdrobi pe vrăjmași, iar nici de cum unul care-ți amăn, Uite, dacă faci asta, scap cu viață. Da, îți lași și scaunul domniei în seamă. De nu, trupul va fi scurtat cu un cap. Înțeles, ai? Înțeles, Maria, dar da. Priviți mâna stânga împăratului vostru. Ce vedeți? Iar de un deget, v mm. inelarul da, nu. de inelul delipsit nu-i lipsește, că l-am eu. Pridiți. Oh, oh, oh, oh, oh! Degetul meu. Uite și inelul. O minune mai mare nici că se putea, minuna e alta lumina timpăraturii. În de mâna așa vezi. Ne-mi a lipi la loc. Așa a fost dintotdeauna totdeauna Așa? Fătămanule, așa, ha, ha, Deci tu ai fost cel care mi-a tăiat degetul cât ai spune pește, ha? Păi, cum zici, Maria ta? Acum te mai îndoiești? Mai e ceva de zis? că n eu adevăratul învingător al lui Braș... De zici ceva mai ardea acum în găsi, dragii mei, nu-și mai încăpea în piele de bucurie. mai Maitica și găsise degetul cu inel cu tot, apoi că o mândrețe de băiat și viteaz nevoie mare, așa că n-am mai spus nimic nimicuț. S-a frumos el jos de pe tron și l-a îndemnat pe băiat să se urce. Ba nu, mint, am mai spus ceva. Vreți să știi și voi ce? E bine, ascultați. A lăudat-o din toată inima pe fica lui cea mică, pentru că și-a ales un soț de ispravă pe Ionică, cel cu părul de aur. Iar eu m-am suit unor și m-am produs la munta lor. Veștilor, se spune că ar fi existat țara de piatră. Era întinsă cu câmpilucioase lucioase de marmură netedă, albă cu vine albastre, prin care nu curgea nimic, și munți galbeni cu vârfuri domoale, peste care noaptea lumina lunii se prelingea ca o ploaie tăcută, uscată. Apa vie, singura hrană a oamenilor din țara de piatră, să nizvoare mici prin locuri tainice și apoi se împletea în lacuri străbezii și uneori în râuri ce plecau spre mări îndepărtate, neștiute. Domnea firește în țara pietrei un împărat uitat de timp și o împărăteasă mai tânără ca el, dar tot încărunțită. Și aveau, desigur, o copilă, nenăscută de împărăteasă, ci găsită chiar pe treptele castelului. Mărite împărate, mă iartă că stulguri prin baracea de dimineață. Trăiește, dar pătrâne. De ce taci? Și ce dosește acolo? Mărite împărate, azi dimineață, în zori mai bine zis, pe când mă pregăteam să dau o castelului, acolo sus, pe trepte, într-un colț, găsit am... Hei! O copilă! O copilă? O copilă? Și... Da! Și m-am gândit. Să nu te mâni când drăznesc, a spune. He. Am cutezat a crede că poate ți-ar aduce bucurie acum, în toamna vieții, un dar din ăsta omenesc. Vrei, de ce a spune? Dar știu bine că slăvita noastră împărăteasă și-a tot dorit o figă, dar ani au trecut, copil la i așa că, da, cum ți se pare... E frumoasă? Privirea mâmpăienjenită nu deslușește mare lucru. Frumoasă e, măriata. Doar că, doar că, doar că la noi, cum știi, în țara pietrii, pruncii se nasc aproape toți cu păr bălai și ochi ca apa vie de prin lacuri, adică verzi cu licările albastre. Așa, așa. Copila are ochii negri și pielea ei e mie. Cum sunt câmpire de piatră la apusul soarelui? ce vrei a spune? Copila nu-i născută, cred, pe acest meleag. Uh -huh. A fost adusă de departe și părăsită cine știe cum... Și din cine știe ce pricină. Da, tocmai aici, pe treptele castelului. De frumoasă pare a fi frumoasă. Ascultă, Dar, soții la tine trei zile și trei nopți, să-i dai într-una apă vie, e cam plăpândă copila, pe cât văd. Dacă la capătul acestor zile și acestor nopți nu se arată niciun străin pe la castel și dacă nimeni în ăste timp nu o cere, să-mi o aduci. Mă duc să o pregătesc pe împărăteasa, mărietă. Trei zile și trei nopți, bătrânul pasnic veghea la căpătuielul copilei cu ochii mei. Era plăcută, într-adevăr, și apa vie părea să nu-i fie tocmai pe plac. Scâncea adesc și brațele subțiri se zbăteau ca aripa de fluture lovit. După acest răstimp, bătrânul pasnic se înfățișă de vreme la castel. Nerăbdător pe semne, împăratul îl aștepta în poarta aurită a grădinii. Vezi bine, nimeni nu s-a arătat să ceară îndărăt copila. Cum îi merge? Măria ta, parcă mai întremată e, ori mi se pare. Desflăvite împărate, nu prea m-am priceput eu să o îngrijesc, dar de că la castel împărăteasa... Împărăteasa și o că tocmita nume o vor alinta cât se cuvine. Prea bine. Cum a primit împărătea sa de O, oh, oh, oh, s-a bucurat nespus și a jurat să-i poarte copilei cu ochii negri de grijă toată viața. Cei doi bătrâni o îngrijiră cu doi împreună ca pe cel mai de preț avut al lor. Și cum trecură anii... Fata de împărat, căci toți uitaseră cu vremea că nu-i blăstar împărătesc, ci doar un biet copiluitat, fata de împărat tot mai frumoasă se făcea. Doar că puțin plăpândă, bea apă vie într-una și doar un cupe de creștara, nume șlecuite pentru ea de meșteri mari, dar nu sorbea decât câte puțin, o picătură, poate două, și apoi dădea potirul la o parte a destul. Se mirau într-una și împăratul și împărăteasa și slujitorii toți și doica. Pentru ei, apa vie era ca aerul, era licoarea fără care n-ar fi putut o clipă vieții. Avea un gust plăcut, răcoritor și sățios, da vise dulci și deșteptări îndiorate. Dar prințesei nu-i plăcea de fel. Foi cu astfel din nou un timp, când într-o dimineață Doica năvării mai palidă ca marmora cea albă în camera de somn a împăratului. Vede, mă iartă! prințesa e bolnavă! Bolnavă? Cum bolnavă? Neamul ăsta bolnav n-a fost nimeni niciodată. Sunt doar vedenii, Doica. Nu-s vedenii slăvite, împărate, nu-s. În zori m-am furișat la ea atac Se schimbă apa cea vie din potir. Și ea... Ea nu dormea? Ba da, dormea, dar somna dâncă, nesănătos, cu vise urâte. Oh. Lupta din răsputeri cu cine știe ce balaur, ori strigoi, ori bate vreun șarpe. Oh. Am cutezat să o trezesc, voiam să o scap de visul cel urât. Și atunci când s-a trezit... Hai spune! Avea pe obraj șuvoi de lacrimi. Lacrimi? Lacrimi? Cu neputință!" Ba da, ba da, împărate, lacrimi, știu bine pe la noi doar oamenii bătrâni pe moarte și doar copiii ce se nasc de timpuriu au lacrimi mari în ochi. Și totuși copila noastră împărate plângea, plânge și acum cu lacrimi mari, obrazul e galben." Um. Sub ochi are un fel de cercul vine de albastre. Fruntea ei e atât de răcoroasă de obicei, acum e în Mă tem că nu știu ce să-i fac. Cheamă vraciul! Vraciul? Am bătrânit stăpâne și nu se mai arată. Doar a trecut atâta mare de ani de când în țara pietrei nimeni n-a fost bolnav. Nu-i cere nimeni sfatul și nici vreunuleac, vreau fiertură. Lasă vorba, adul de grabă. De unde, împărate? Să doar cu nasul în cărți, ascuns prin cine știe ce unicăr... Adul din cărți? De unde știi, dar adul? Ei, l-ați aflat? Tot Nu? De trei zile și trei nopți cu trei rați în și totul a ați găsit. Soldați ne un vies bătrân ascuns prin cine știe ce unghel, atâta v-am cerut să-mi-l aduceți. Gădește tatăl, ia Stăpânul din da, da. Hai, m să te aduc pe sus! Da. copila să menție, dă să moară! Ei, ei, lipsești de atâtea ceasuri! Mare lucru n-am aflat în căr, slăvite împărate, ah. atâta doar că pe domniță ar vindeca -o, o mare, o neștiută încă bucurie de grabă de poruncă împărate. Poruncă de, împăratul. Poruncă de împăratul, așadar ca fie cine de neam domnesc or neam mărunt, dorește să-i pricinuiască domniței prea bolnave o bucurie, să se înfățișeze chiar acum pe dată la castel. Udar de preț sau dar neînsemnat, menit să bucure domnița, binevenit va fi pe dată la castel. Iar împăratul prea slăvit, se prinde să-l răspătească împărătește! Și astfel, prin zeci de vestitori se răspândi în împărăție zvonul că prințesa e pe moarte, că doar o bucurie și încă una adevărată, necunoscută, ar fi menită să o facă sănătoasă iar. Să o facă să trăiască. Sfârnica din semin! Și chiar în sala tronului! Mm. Fereștrele sunt închise? Cei cu furtuna asta stârnită, fără veste, se schimbă vremea? Nu mă tremeți, împărate! Sunt omul divin, din vânții vânț. sus, vânț. și tot mai, mai de acești i-a nevăzut. Glasul meu e cunoscut. Când pe la voi prin curți în serile de iarnă, M-am pornit din vârful muntelui, adus A dus trevezea ca prințesa e bolnă. Și i-ai -a dus un dar, cumva, un dar de bucurie, Că e un dar umil, chiar eu, tot șuierând în piatră străvezi un fluie. Un fluier. Da, un fluier?" un fluier." L-am lăsat afară, ascuns, perne omul și de lângă sala tronului. O clipă." Un fluier, împărate." O, doamne, cât e de frumos!" și din piatră de culoarea apei încremenite în lacuri, Știi să cânti la el? E, că, că doar parma. văzându bag de seamă, Prințesa nici n-a tresărit, Pare că doarme, poate de aude cântul, S-o bucura, știi să cânți la el? Fire! Și așa cum s-au și pe, pe, locul locul, și pe și prințesa. Hai, Hai. cântă! O, oh, nici n-a tresărit. De parcă nici nu mai aude. princesa, prințesa, măcar cu o vorbă să-i mulțumești aducătorului de fluier. princesa, slăvit împărat, prințesa e bolnavă rău precum se vede Din, Din suflet, suflet credem, îmi pare rău că darul meu umil nu a putut să o vindece și să-i aducă bucurie. Oricum, îl las, și eu să se însănătoșească gravnic, La nunta ei, cu toții să jucăm, și cântul fluierului să însoțească bucuria. Îți mulțumesc din inimă, prea bunule, omule de vânt, te duc cu bine. De va fi o nuntă negreșită să vii să cânți din fluier. Și acum. Să vină cel de-al doilea călător. Sunt cel de-al doilea călător, omul de apă. vinde de pe mări din împărățiile ascunse. I-am adus crăiese un dar cum mâncă, aud, nu a văzut. Iată-l! ce asta? Vederea-mi rănește! O scripește! O fi o piatră scumpă? M-aș mira! Da, e o amestemată cât E o oglindă, slăvită împărate, cioplită într-o scoică uriașă, cioplită nu de mine, ci de valul cel ascuns al mării. M-am gândit, găsindu- că de se va privi de va vedea cât de frumos echipui prințesa se va bucura nespus. Și bucuria asta o să o facă sănătoasă. Acesta-i darul meu, slăvit împărate, și acum de vrea prințesa să-l primească. Și i gândul binecuvântat, tu, om de apă, nădejdea mea, e alăturea de a ta. Doi, co? Ia oglinda și pune-o în mâinile prințesei. S-a privit! Înci de ocidor. Parcă mai palidă acum. Nici o a ei neliniștită ca lumina lunii nu mulțumește, împărate. Ce ne facem? Se lasă seara, puterea ei slăbește. Privește-o, se face străvezie. Omule de apă, prea bunule, darul tău e minunat. Știu bine că prințesa își dorea de multă vreme o scoică mare în care dimineața, când nori, nus, chipul să și îl privească. Mă tem că darul tău vine târziu. Mă duc, scoica oglindă, i las în dar, dar prințesei, de va afla într-o zi ce înseamnă bucuria, chipul frumos, dar vesel, să-l vadă în zori, în ea. Va fi un chip necunoscut și nou. Rămâneți toți cu bine. prințesă sănătate! De ce tăceți curteni? Vedeți prea bine ca și mine, că nimeni nu se mai arată. Și, tot așa, vedeți. Că, biata mea copilă, se stinge ca un foc uitam. ce asta? Ce se petrece oare? Cerul de la terastră s-a întunicat. Un gultul uriaș. și si ceva ce-ți scapără. Și si te orbește. Oh, ce dar ciudat! Un vultur cenușiu de munte și în ceva ce seamănă cu un curcubeu. Sunt drăgăte spre prințesă, roșu. Privit! Ea a pe pernă, la picioare! Iau. Grăiește, oaspete ciudat! Ce vânt te aduce? Vântul de seară. Sunt vântul cel primisul omului de aer. Auzit de boala neștiută a prințesei? Și-i trimite-mi dar ăstui pui de curcubeu. Un pui de curcubeu! Un pui de curcubeu! ne a văzut! Să lumina prințesa! Să face sănătoasă! Îți mulțumesc de trudă, vulturi cenușiu, Și omului de aer din suflet eu îi mulțumesc, Cum știi în țara mea de piatră, curcubeenus, cât despre pui de unde. Omul de aer ar dori ca în coloratele lumini de curcubeu, chipul prințesei bucuroase să fie mai frumos. Văd însă că prințesa... Prințesa, bag și eu de seamă, stă cu pleoapele lăsate. O clipă doar atât le-a ridicat să vadă curcubeul și acum... Pare că doarme. Ah, e o boală grea aceasta. E boala unui suflet ce trebuie hrănit cu bucurii. E drept că pe la noi, în țara pietrei, oamenii nu știu ce-i bucuria, ce-i lacrima, ce-i plânsul, ce-i zâmbetul și râsul. Știu doar să -ți țină cumpătul, să prețuiască liniștea și cumpătarea. Cunosc arare ori ce e tristețea de celelalte, de ură, de iubire, de durere, de spaimă și speranță. Știu doar din auzite, dar ea, prințesa născută, e departe, acolo, poate că în țara ei... Mă, tu... La vite omul de aer mă așteaptă pe vârful unui nor albastru. Eu îi spune vestea că prințesa suferă de boală grea, că i-am lăsat pe perne curcubeul. Mă dăjuluiesc că-l va privi cu voioșie în ziua în care se va face sănătoasă. Te lasă seara, a mea se stinge. Copilă, mă auzi? Curtenii au plecat, s-au dus, somnul cel greu să nu ți-l tulbure. E poate ultimul. Împărăteasa s-a culcat și ea. E doborâtă de durere, Doar Doica, draga și cu mine, Mai veghem la căpătâiul tău. M-auzi? Potirul de creștar cu apă vie, E neatins de dimineață. O sorbitură doar și buzele-ți fierbinți s-ar răcorii. M-auzi? Se duce, îndorată. Nu-ți mai răspunde. E pradă somnului adânc. O de culoare a lumii e rău, prevestitor. S-a decu un sfesnic. Și încă unul. Ce liniște adâncă și rece. Ca într-un mormânt. Banu, răsună pași. Pași? Ușor ce drept ca fârfâitul unor aripi. Se-ntoarce oare vulturul cenușiu? Sunt eu și nu sunt vultur, Nu un vieșneag uitat de timp. Apele îmi spun omul de câmp. Omul de câmp? Omul de câmp? Și ce te aduce la castel? Boala prințesii. Am auzit de ea și am venit. Lăsați-mă s-o pe obraz. So o mânghi? Pe obraz? Nu vezi că e adormită. Vreau să o trezesc. Palmele mele miros a ploii și a ape de prin alte părți. Și a ceva uitat, de mult uitat, de bolnava prințesă. I-am adus un dar ceva necunoscut în țara pietrei." Un dar? Ceva necunoscut?" Auzi, prințesă, moșneagul ți-a adus un dar. Trezește-te." Lăsați-mă să-i mângâi chipul." Privește, împărate. Oh. Luapele prințesei tremură. Deschide ochii." Ah, sunt înroșiți." Și lacrimile s-au pornit din nou. Aveai dreptate Doica. Prințesă, nu mai plânge. Privește-mă o clipă. Sunt omul de câmp. Vin de departe, din țara în care te-ai născut. Tu ai uitat-o. E o țară verde cuprinsă de păduși și pajiști. Păduri. Pajiști. Voi din țara pietrei nu știți ce înseamnă toate astea. Nici poșnetul pădurii, nici freamătul al iernii, Și nici mireasma florilor. Flori? Da, flori. Voi nu știți din toate astea, dar ia, priviți-o, atresării, prințesă. Iată darul meu din țara de departe. L-am învelit într-o năframă albă. Ce? O, o pulbere cam groasă, umedă, lucioasă. ăsta e darul tău, om de când? E dar de preț. Nu se cuvine să o spun eu, dar darul ăsta e datător de viață. E tot ca apa vie de la voi, dar el hrănește deopotrivă oamenii și iarba și copaci și florile. Din el se scot și nestemate și morții în țara mea, în țara ei, tot sub el se învelesc. Pământ. Pământ. Pământ, ăsta e darul meu, prințesă. Un bulgar de pământ Pământ Îți mulțumesc, om de câmp Nu știu de ce, dar simt că viața mea se întoarce. Prințesă și caldă îmi vine, simt cum curge Voi poate îi spuneți bucurie Ia bulgările acesta de pământ, prințesă Stropește-l des cu apă și vei vedea cum peste o zi sau două se vorivi fire de iarbă. Iarbă. Și apoi, cu încetul, flori. Flori. Florile presimt pădurea. Da, da, îți mulțumesc, om de câmp. Poate într-o zi ajung să aud pădurile foșni. Din inimă îți doresc, prințesă, să te auzi. Și țara ta de piatră să o prefaci într-o livadă fără seamă. Și să domnești, împărăteasă, nu peste pietre, ci peste de făuată. Priviți, sub ochii noștri copila, cum se vindecă. Nu trupul ție bolnav, ci sufletul prințesă, dor. Dor? Ce-i asta, dor? Voi, cei din țara pietrei, nu știți ce-i boala asta. E boală grea, nu doare, dar te mistuie. Prințesa știe ea, e născută în țara de pământ. Poate, odată, într-un ceas de liniște, înconjurată iar de foșne pe pături, va spune ea ce boală e asta. Dor.